Incession, el magasin d'ens dels països catalans. Salutacions cordials, què tal? Benvinguts a l'Incession, edició 2011-33, avui amenitzada per al gallec Dream Guardians i els amics del Digital Hits, uns companys que venen de Banyoles i que ens explicaran com viuen els seus reportatges en el món de la nit ja queda menys ara sí que comença a arribar aquell moment en què tot ja és un conte enrere final de temporada, final de programa de fet encara no tenim data per al comiat perquè tal com us van dir estem preparant programes especials i evidentment els haurem de fer quebre tots vam fer el The Feeling la propera setmana DJ4 ens visita per darrer cop eh, almenys tenim dues sessions pendents de màquina alguna sessió de dents a la nevera tindrem especial Mogoda ens ha de venir DJ Chas i DJ Johnny. Volem portar també DJ Mavic, un dels col·laboradors del programa En fi, que la temporada està sent llarga Però que intentarem acabar doncs, guanyant algun títol Igual que fan el Barça i el Madrid Senyors, això s'acaba Soc DJ Barbas, benvinguts La novetat destacada de la setmana. Novetat. Batal Incession Ascencia Dense Nova proposta per la belga Kate Ryan, la del Desenchanté, Libertín, Ela i moltes més. Torna amb aquesta novetat que presentem en el dia d'avui. Es diu Love Life. Te la porta ella, Kate Ryan. Nosaltres que fem una pausa de res i seguim amb les novetats. En aquest cas, les que ens porta. Dream Guardians.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 a todos, ¿qué tal? ¿Cómo cómo ha ido todo? ¿Cómo ha ido esa Semana Santa? Sabemos que, que la vuelta a la normalidad es dura, así que aquí en Los Night de in Session nos tratamos de traer temas buenos como este Pomenizaros, pa el Party doesn't stop de Crystal Lake. También sonará por aquí lo nuevo de Grucoveras, que llevaban ya mucho tiempo sin traeros ningún tema nuevo y ahora nos trae este Angelain, un tema que suena y viene muy muy fuerte, ¿eh? It's not what you want it to be. Y otro de los clásicos que no podía faltar en los Night Hits es John Wayne, un tipo que nos trae temas como este, con Run to You, versión de Brian Adams, un temazo, ¿eh? Así que os invito a que os quedéis por aquí, paséis unos minutos con nosotros y disfrutéis, ¿vale? Vamos allá. Party Doesn't Stop, de Christian Lakes. de Crystal Lake, tema que salía en el álbum Future Trends volumen 55 a principios de este año. Y bueno, qué decir de este grupo, que son Alex Morman y Paul Gorbatsky, son los creadores de este grupo llamado Crystal Lake, es una mezcla entre Eurodance y Hard con Aire Rap. Y bueno, llevan 12 años sacando temas, iniciando su carrera ya por los 90, y han conseguido un lugar gracias a remixar artistas como como Tom Mountain Manian o, o Buzz United incluso. Y para continuar este naegis en sesión, vamos a seguir con Angelina de Group Covras. The cost ofamaran inception Angel, life Tras varios años de parón, esta, esta banda alemana formada por Alex Conrad, Marcus, Ole y la fantástica voz de Mel ha vuelto a la actividad, aunque ya volvía el año pasado con, con el tema Innocent. Y bueno, este Angeline está inspirado en un clásico, ya que se han basado en el tema Lotus Bloom, publicado por Flippers allá por el año 89, dándole ahora, claro, un toque más electrodense, ¿no? Además trae consigo un, un fantástico videoclip que, que os recomiendo ver, ¿eh? Y para cerrar este night hits y darle el toque final, os traigo este Run to You de John Way featuring Fab. Muy bueno. Agencia d'Ens. d'Ens. Christensen o más conocido como John Wayne nos trae esta versión de Brian Adams del Run to You, remisada por Stelly y nos da un toque muy bonito ¿eh? y además está recién salido del horno, ya que ha salido publicado este 15 de abril y bueno, qué decir John Wayne, después de ya más de 10 años publicando temas, bueno, más que temas, versiones casi todo, de como la de Nam como la de Total Clips on My Heart o Because The Night, un, un clásico y nada, me despido, nos vemos en el próximo NIGES aquí en Session ¡Hasta pronto! Arriba l'entrevista de l'Incession. Amics i amigues, avui us anem a parlar d'una gent que fa coseta d'un any o així, que estan ja durant que parlant el món de la nit, i els hem convidat aquí a l'estudi perquè ens expliquin una mica doncs, com funcionen, qui són, com són, què fan, etc, etc. Avui hem convidat en David, l'Albert i l'Arnau. Què tal, companys? Com esteu? Molt Què tal? Molt bona nit. Uh, us veig una mica tímids, eh? Què passa? <ríe> ha estat fora... No, ens hem callat de cop. Sí, sí, sí. sí. Dic, ostres, no, no callava i ara de cop i volta, és el moment que... <ríe> que estem, es que estem nerviosos, hòstia, oh. he començat a gravar, vull dir... No m'ho crec, no m'enganyeu, no, no a mi no m'enganyeu, perquè vosaltres ja porteu... Em penso que porteu temps en tot això, eh? Mm. Sí. sí. Bueno, doncs si us assembla, comencem per al principi. Anem a parlar, bueno, les típiques preguntes de eh uh, Quique, com, quan, per què, no? Uh, qui sou, qui, qui és Digital Hits, uh, com es va fer? Explicam-ho una mica de quatre pincellades sobre sobre vosaltres. Vale, bé, vale. el Sí, Van néixer fa un any i mig, mig vam néixer l'any 2009, que bé, mm -hmm. va ser una mica una idea que va sortir de un grup de persones a partir d'un plim buit que hi havia a la TNT. Nosaltres estaven molt vinculats al que era amb una tele, que és que és Canal Català, uh -huh. i ens van, bueno, ens van oferir aquesta oportunitat de fer un programa per un pui, un buit, no?, uh -huh. a la tv i faltaven el, algun programa d'aquest tipus, programes que es donés cobertura a les festes de les discoteques, que donéssim cobertura també amb un estil musical que estava bastant obsolet o que seria el món de la, la TV3, estil musical d'ens, estil musical, diguem-ne, de les cançons actuals que més sonen a les discoteques, no? I nosaltres ja veníem de, de mig d'anys més petits, ens va sortir aquesta oferta, entre cometes, no?, i bé, doncs va, vam començar a fer el que seria el, el programa a la vos A partir d'aquí ja ha anat apareixent tot el que és el Digital Hits. El, a el, el partir d'aquí eh? us uniu ja tots, eh? Sí. Comenceu de a fet, fer una mica... De fet, el, el tema musical ja no, com diuen en David, no ve d'aquest any i mig. Nosaltres ja feia temps que fèiem un programa uh, que es deia MP4, sí. per cert. <laughs> MP4, uh... que venia de les sigles de, de Music Play. Eh? Music no, Play ah, 4 no. i ah, no. també tenia l'associació de l'MP4 que és l'aparato aquest és tan la xulo dia. que tothom té. Esteu al dia, estàvem al dia sí, ja. ja. Sí, sí. Sí, sí. igual que la paraula digital hits digital de TDT i hits dels de hits musicals eh, digue'ns originals també eh? sí, sí, no, no, eh? sí, sí. i tant que sí home no, això és el que estava dient l'Arnal, nosaltres el que van fer va ser adoptar que seria un format d'un programa que fèiem, ja feia temps que mm -hmm. estaven fent amb una tele més petita, que era Televisió del Pla de l'Estany, una tele petita d'allà de Banyoles, vam començar fent aquest tipus de música i bé, el que van fer va ser exportar aquest format amb més pressupost, entre cometes, eh? sí. i exportar-lo amb el seria més cobertura. De fet, el programa Digital Kids, al començament, només era eh, les deu, o sigui 10 posicions, presentades i aquí s'ha acabat el programa uh -huh, sí. un programet d'això un d'una hora i Pens encara, vins? i encara, 20 minuts 20 un quart d'hora, presentat els millors èxits, uh, anaven pujant i baixant posicions i fins la setmana que havia aquí s'acabava ha el em programa hem de dir que també des del principi fins ara a nivell tècnic hem, hem anat millorant bastant eh? Vull sí. dir que... què recordeu d'aquests primers programes? Uh, jo sempre, sempre em recordaré, em recordaré d'aquella aparició de l'Arnau Viela a la primera discoteca que vam fer, que va ser en una festa universitària un de la nit a la Catedral de Girona, va ser el primer rep que van gravar, bé. que van van començar a més a més amb uns mitjans bastant precaris, podriem sí. dir, perquè anavam sense llum, és a dir, a veure, no, anavam amb un llum que sinissem una espelma, sí. allà fotria més teva, i a dir... a vegis, a vegis, vegis aquí, com van començar, ja van començar volgen fer reportatges de discoteca sense llum per la càmera. Uh, o sigui, un cop vas a fer repos en llocs foscos, has d'anar amb un foco i sí, ara sí, sobre la sí. càmera, va vale? bé? Tot i això, uh, tinc, tinc de comentar que uh, els, els, el primer cop que vam entrar a la discoteca, mmm, els chefes ens miraven en plan què hi feu? Sí. Què voleu? ¿Qué Perquè, clar, ens presentàvem allà amb en David, uh, un, ah, amb una voleu? càmera i amb, Os... i amb un micro, i, clar, vés, vés a saber què què volen fer, que ets aquí monà. Una... O sigui, no, no haviau parlat amb ells encara. <laughs> <O> sigui, és... <laughs> Es van presentar allà i vam dir, bueno, va, som de la això, tele. Això no és sèrio, eh? No, és més més Perdoneu, bo. eh? Sí, no, no, és que, més a més, era bo, perquè encara no havíem ni començat, vull dir que no ens coneixia ni Déu, eh? I feia... Arlau, i feia, feia, no, feia principi... què feia? Feia dos meus que estàvem en TNT, vull dir que sí, no ens coneixia ni Tot i això, eh, als principis eh, hi havia molts dubtes, no? Perquè, clar, et, et cardes amb una discoteca, amb una càmera, i inclús el nostre director ens, ens, ens avisava ostres, no sé si, si podeu tenir problemes a nois eh, sí, sí, sí. sí escoltem, i ja et puc dir avui ara o sigui, el, el dia que som ara sí. que és fantàstic anar a bueno, les discoteques a gravar eh? però pues ja està, els inicis tots són xungos els inicis altres, són difícils, sí, diuen sí, sí, no? però em fa molta gràcia la manera de presentar-vos mare de Déu sí, sí, realment era diguem, la nostra filosofia inicial no? bueno Comenceu a fer reportatges Diguéssim a les discoteques Gràcies al programa que feu a televisió Exacte I a part de reportatges de vídeo Feu fotos també El tema de les fotos És una cosa Molt recent Continuem amb la història Abans de les fotos El Digital Kids volíem que hi hagués alguna cosa més, uh -huh. no? Perquè només era... presentàvem els videoclips, sortia la música, un reportatge... De, perquè era molt de tant, tant no era cada setmana, era un cop al mes. Uh -huh. i, I vam dir, ostres, aquí falta alguna cosa, no? I vam dir, ostres, uh, fem... Fe, fem-lo més magazine, no? Fem que hagi més contingut musical, que hagi més contingut de notícies, i, i així es va ser. Exacte, sí, és això que es comentava l'Arnau. No? Nosaltres el, el que havíem pensat en principi era fer un programa només a nivell de tele. El uh -huh. que vam veure va ser que al el penjar els vídeos dels reportatges a internet doncs bé, els penjava a sí. internet sí, sí, sí. vèiem que la gent pues, estava interessada no? en veure aquest tipus de reportatge i, i també suposo que a la tele havien, havien vist que havien fet algun, algun tipus especial del programa més encarat al que deia l'Arnau en format de magazín. Va funcionar bastant bé, ens van dir des de la tele que havia funcionat bé a nivell d'audiències i, i llavors va, va ser com van dir tu, perquè no no canviem el format i fem un programa més magazine, més llarg sí, sí, també, sí. que sigui, diemne ne més eh, en parts d'intervenció in de la gent, que no sigui allò només presentació i videoclip, sinó que ja sigui un programa més, diguem fet des de la tele. A més a més, com hem comentat al començament, les tecnologies eh, ens han permès fer-ho, perquè al principi només fèiem servir una, una pantalla verda, no, perdó, una Bola. pantalla de... Arnal, m'esteu robant les preguntes. Moment, moment, moment. No, és ara ara, ara m'ha vingut el cap. Sí, sí, acaba, acaba, acaba. No, clar, abans no, no podíem fer el que és el plató virtual. És molt important. I, és... Vam començar fent amb un fons de color blau. Les que era cromes, no? A la, a la, sí, sí. la paret de color blau i, clar, era una sola càmera. No podíem fer més d'una càmera perquè el, el croma no et deixava fer més càmera. Llavors vam fer una sèrie de millores tècniques de la tele i llavors sí que ens va... Ens van, va ser possible fer una realitat de més de dues càmeres amb el croma perquè van pintar tota la sala tota la sala la van pintar de, de, de, de, de color verd de fet, de fet nosaltres sí. sempre hem apostat per fer el plató virtual perquè clar, un plató diguéssim així real Plató físic. Mm, plató físic és més complicat, és més complicat en, necessites en més, car, més pressupost eh? perquè quedi una mica digna i bé per el que seria el reportatge o el producte que venem Exacte. a la tele uh, doncs uh, vam, sempre hem apostat per fer-lo um, doncs de, de forma virtual no? i també hem, hem d'agradir a la gent de, de la casa perquè ens han, sempre han volgut apostar no?, per aquest tipus de coses perquè si ells no ho si no haguessin evidentment que tampoc ho, ho, ho pogut fer no? però bé és una, no, és una totes, va, ser, va ser una gran aposta convertir tot, fer tota aquesta renovació de tots els estudis d'aquest canal. No? Sí, sí, exacte. No, no, sou, sou gent amb empenta, eh? ja, ja, ja es veu de seguida. <ríe> dilució, uh, qui, qui sou exactament? És a dir... Uh... Expliqueu-me una mica qui està darrere del Digital Hits. quan sous? Et puc, et puc explicar ben bé des del, des del principi, principi, no? Vinga, incorporacions, fitxatges, d'última hora... De i, i... De, de de, sí. Des del principi va ser, mira, ara, ara t'explicaré que ens estem remuntant a l'època de, de la tele que estàvem d'una tele petita que havia a, a Banyoles... que porqueres, ve, porqueres. Televisió de porqueres, sí. Ah, sí. Era, sí. Una porqueres. Era, molt, era molt petita aquella tele i, de fet, la, la varem impulsar L'Arnau va ser de les primeres persones que estava amb aquesta tele, que estava, diguem, el, era dels membres que, que la va impulsar, no? I si voleu us explicaré el sistema rudimentari sí. d'emissió. Bé, és igual, Arnau, no calen totes les details, tampoc, eh? Sí, home, Llavors, per què no? Diem que era un atreu... És estimós. Era, estava amb un canal de televisió sense enllaç, d'acord? Vale? A partir d'aquí, bueno, no, no sé si que tens escolta. Era legal. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. sí perquè sí, estàvem, sí. estàvem inscrits com a televisió municipal. Per vale, tant, vale. a partir d'aquí ja ja, ja ja Això, no, això que deies, eh? Duit, si pots comentar una mica que era el tema de l'enllaç, lo no, que és, va. dir-ho, però bueno, es el, el tema de l'enllaç, o sigui la gent que tens escolta o és, apareix que eh, és, que fa possible que es pugui metre des d'un lloc i que llavors s'envia la senyal amb una antena i que des d'aquella antena es pugui metre per totes les cases. O sigui, aquesta part no hi era, va? Vale? el que havíem de fer era fer la programació amb DVDs o, o fer la programació prèviament gravada a la tele i llavors pujar amb cotxe a dalt de la muntanya. Què dius? A pujar, sí sí, a pujar sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Amb el cotxe de l'Arnau Vila. Quatre, eh? quatre anys ho he fet, <ríe> Cada setmana el DVD, picar el disco i play. Sí, sí, sí. I el més graciós, quan estaven des de casa el divendres a la nit que feien el canvi, uh -huh. deies quan miraves la, la, la televisió perquè era abriendo safata sí. si sí. cerrando safata cargando disco que jo ho veia des de la sí, tele sí. Sí. No, no, bro, ara fora conyes però l'audiència que tenia era increïble era, sí, era, poder, era, era, increïble. era molt, molt, molt a més a més es veia tot que era el poble de l'Staint i amb una part del baix a Empordà a l'Empordà veiem tota aquesta cobertura aquest era el sistema llavors el que va, el que va passar va ser això que l'Arnau era del, dels membres que hi va ser des al principi jo vaig arribar vaig arribar un mes o dos més tard un parell dos mesos no gaire. Més. De que es podia en marxa, sí. vaig veure allà, bueno, era un món que em Jo tenia 16 anys, jornal am Selva, com vaig arribar allà? Sí, bueno, jo, jo, jo entre 16 i No tu... gaire, sí, 16, sí. sí vaig arribar allà i, bé, a partir d'allò ja va començar el que era la, la història aquesta, no? Que, de fet, de programes musicals no, no va començar ben bé amb l'MP, amb l'MP4, hi un parell de programes anteriors, al sí. principi, que era més o menys el que vindria a ser el Digital Hits, als principis del Digital Hits uh -huh. presentat i tal, també tot virtual, eh? O sigui, sí, sí, sí. els sí, nostres sí. programes musicals sempre, sempre hem apostat per els platons virtuals. Exactament, i doncs a partir d'aquí va ser com va començar la relació entre l'Arnau Vila i jo, professionalment parlant, eh, i no i no i no la guia seria ha molta gent que som hi amics va va oh. tema tio <laughs> A, aquí he portat per déu <laughs> va començar aquesta relació amb ell i va ser quan bé, al cap d'uns anys o cap de dos anys i, i més, va ser quan vaig començar a, a amb aquesta altra tele, Canal Català i va ser quan vam apostar per aquest nou programa, es van interessar per aquest format que havien fet amb aquesta altra, altra televisió i tu automàticament el que vam fer va ser doncs tornar-nos a juntar a aquell equip que estava a Televisió Poina a l'Estany i va ser com vam començar a fer el Digital Hits. Uh -huh. Molt bé, molt bé. Uh... Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Uh... Vosaltres, a part d'això, també heu fet ràdio. No, si no vaig errat o... Heu fet... És que heu tocat... Ella, heu tocat de tot, eh? Mira, a la ràdio vaig començar jo als 15 anys. Uh -huh. No sé si com tu, més o menys. Sí, als 15 pensar? anys. L'incession sí, sí, sí. el vaig començar als 16, em penso. 16 eh? Però... sí, sí. Uh, jo vaig començar fent els controls, uh, els, sí. els típics sàvis que ven aquí fer les sardanes, les tertulies. <ríe> te ah, no. <ríe> sí. Tot el diumenge, tertúlies, sardanes, etc vaig començar així. Copacà, sí, després uh, anar fent cosetes, anar fent eleccions, van, quan hi havia eleccions, anar realitzant programes, fent veus per anuncis, algunes fórmules musicals. I després va ser quan uh, ens van deixar fer uh, doncs un programa propi. Uh -huh. I després és quan uh, va arribar l'època que ens vam conèixer amb en David, més o menys 2005, 2005 2006, sí. 2004 i vam començar a fer uh, un programa conjunt musical, es deia el... Bé, vaig començar amb el Dial sí. és un programa mm, sessió. sessió gravada Intenta DJ, he dit Intenta DJ perquè la música la destrossava bastants <ríe> ara també la destrosso uh, i després va venir ja el Zona DFM que era la zona dance en principi sí. que era una mena, una vinculació Um, tot el, el que seria uh, Digital Hits, Zona D seria una mena, la, la part diguéssim, ràdio del Digital Hits oh. molt bé, molt bé i després eh, ara fa cosa d'un any va entrar al Zona Hits que ja sí que és més oficialment. diguéssim oficialment l'apartat de ràdio del Digital Hits Zona Hits eh, no, el, el Digital penso, Hits tot amb Hits el, el, que, el que penso arnau, que el bo d'aquesta feina és que els dos han començat des de molt joves el amb 15 jo també estava al voltant dos 15 i, i el bo és que hem anat aprenent sobre la marxa i sobre l'experiència sí, em penso que com, com tots això és el, el que penso que està molt bé no? que la gent vagi prenent sobre la marxa i que es trobi amb allò que realment et pot passar davant d'un micro, davant de les càmeres i davant sí, d'aquest tipus de mitjans. Uh, Bé, bueno, us, us, us comencem a conèixer entre l'audiència i jo doncs, una mica ja el que esteu fent que Déu n'hi do, el que esteu fent ràdio, eh, tele, eh, reportatges fotogràfics expliqueu-me una mica tornant al món de la nit perquè la gent això li interessa mm -hmm. uh, discoteques, on heu estat? Uh, Ui, no sé. Mira, ara ara, ara m'atreviria a dir que per aquí a Girona, la nostra demarcació, si... Ho I... ha tocat tot. Si, no, si ens en falta un o dos, sí. sí no, que encara que seria necessitaria... algun bar, perquè és importants, m'atreviria a dir que els hem visitat absolutament totes. Sí, sí no, no, d'aquestes no, més diguem, de rellevància, potser, potser encara ens foten una mica a la zona de, les, de, la, de la selva, Lloret de Mar, però bé, aquestes... Sí, ja més cap més a la costa, però no? les més importants que tothom coneix, Milànium, Catedral, sí. Fata... De fet, ara ara, ara que ha sortit la paraula estiu, ara deixa'm fer un petit, ai, incís, sí, eh? ai, un petit sí. incís, perquè, de fet, també el, el, el Digital Hits, si molta gent el va començar a conèixer, va ser gràcies a la versió estiuenca del el, el programa, que era el Digital Hits Summer Edition, que el fem a l'estiu, com no, evidentment. No té res a l'estiu, eh? O sigui, el Digital Hitsummer Edition és una cosa a part. Sí, o sigui, es passava bàsicament a part del que seria la música, que això sempre és el fil principal dels programes nostres, val? Hi havia els reportatges de l'Arnau Vila, però no la disc, que si no, en ple dia, és a dir, al migdia, amb un sol que feia que aclarava rocint, a la platja. Heu vist mai, suposo que sí, Arena Mix, d'Antena 3? Doncs era Arena Mix digitalitzat. L'Arnau Vila... T'imagines l'Arnau com aquell home que trobes a la platja venent cocos allà? Sí. Doncs igual. igual. Que, ja hem que ja hem parlat amb ell. I em va regalar cocos? Sí. Un superbo. Que això superbo no ho pot dir ningú, eh? Superbo. Déu-n'hi-do, sí, sí, sí, sí. I evidentment et trobes amb tots els respectes els francesos, els fratxoters, els hi parles en sí. anglès, els hi parles en francès... És, oh, interessant, intento, és interessant, intentes, intento, una, sí. és interessant, intento, sí passes. Do you like ice cream? Yes uh, Very good i, i Hot? In the beach? Hot? Yes Do you like? No yes. <ríe> La conversa bàsica que <ríe> venia saps? Bueno, i què? Però, eh, això, no. això és important, que eh dic. És xungo fer, fer aquests, sí, aquests sí, reportatges sí. així perquè no saps, que, no saps mai què preguntar perquè, ostres, uh, quan trobes no, passa, algú passa, tan això, eh? sec així que diu yes, no? Dius, bueno, bye No, sí, sí, no, no, no, a no a però a més... això a totes les discoteques tu trobes, eh? No saps què preguntar allò que et quedes en blanc, i, bueno, i ara jo et pregunto. Perquè quin tipus de reportatges feu? És a dir, de, de xerrar amb la gent, us poseu allà al mig de la pista i d'allò, fer una mica... Normal, normal, abans no, abans parlàvem amb la gent i fem una entrevista i tal, no, ostres, no, que em fa vergonya. Sí? Abans era això, ara no, ara engeguem amb en David, sí? engega el llum, vinga, va. Vinga, nenes a ballar, no? Sí, sí, sí. sí, sí. I llavors ja, ah, és un club no, no, això... a la pista i, sí. i començar, el veus amb els reportatges i ja, brutal, l'Arnau, no, és... ho fa sense vergonya. L'Arnau és el presentador Eh? Sí. Val, val, val el eh? Val a dir-ho. El presentador és una imatge, una mica, no? És el Si sol l'imatge, sí. deixem portar i pleguem, eh? <laughs> no, no això, això, això, això no ho vull dir, però des de que va entrar en coll, ho veig malament, eh? No, va, va. <laughs> Exacte, no, el, el que estàvem dient. A més a més, el tema de les discoteques, que és la part sí. diem, de que ens ha funcionat, ha sigut el motiu principal, no?, que ens va fer, diguem-ne, ampliar els continguts i va ser quan vam decidir, de fet, fer temps, no?, que ho estàvem dient, uh -huh. de fer la pàgina web, de fer un, un portal a internet dedicat a el que seria la programació del digital hit, sí. música, reportatges, tot el que seria, perquè a més a més també hem fet eh, vull dir, eh, un, un cop al mes o dos, també fem un, una part del programa que la dediquem a videojocs, també la dediquem si es fan algun tipus d'acte especial, com els MTV eh, Europe, Europe Music Awards son? el MTV sí. Europe Music Awards fèiem alguna cosa especial també, no? uh -huh. doncs el que van, van dir va ser agafar tots aquests continguts i els portar-los en el que seria la pàgina web, llavors va ser quan va arribar el senyor Albert Coll amb el tema de les fotos sí. aquí el tenim, de fet, fet l'Albert Coll té, té experiència en fotos eh? és un crac fent fotos l'Albert, això si sí ho hem de dir eh? sí. les enfoca molt bé les fotos <laughs> pel mateix preu, no digues? <ríe> Ai, eh, a veure, tornant al tema de la nit, que m'interessa, a veure, eh, m'heu dit que he tocat eh, quasi totes les, les zones de Girona. Eh, per exemple, per fer un símil, eh, Moguda, va començar una mica, Moguda Gironina, no? Sí, sí. Heu eh, pensat eh, en ampliar la zona de Digital Hits, és a dir, fer Barcelona? En mica en mica hi ha hagut converses entre, o sigui, nosaltres estem a Canal Català, que és una tele que es veu aquí a Girona només, sí, no? Sí, o sigui, sí. estem al que seria... La, la, la, diem, els programes que fem es veuen només a Girona, vale, no? Vale, vale. I el que seria la, la programació en cadena, que es veu per tot Catalunya. Vale. Sempre hi ha hagut algun tipus de conversa per, possiblement, no... O sigui, eh, encara que sigui a, a, a, a través de canal català, no, mm -hmm. però que sigui a través d'algun altre tipus de mitjà que es veu a tot Catalunya, hi ha no, algun tipus de converses. Però de moment encara la cosa està en bastant baix, però evidentment eh, mai estem tancats amb un futur mm -hmm. doncs, començar a fer alguna cosa fora de què serien les comarques de Girona. Mm -hmm. No us he preguntat si algú de vosaltres punxa. No sé si algú... No? Mm -hmm. El que fem ho fem a la ràdio Ho fem, ho fem, ho fem a la ràdio Esquera, a, a Es queden limitat. tot allà sí. Però heu fet alguna festa, no? Si no vaig errat, alguna festa digital hits Juntem, Juntament amb els nostres companys de, I els vostres companys també de havia la malla sí. uh, No sé si dir-ho companys i... Sí, home, són sí, no? companys sí. que sí, que I, sempre... I tots els, els, que, els que, que treballem això. en aquest món Són companys Doncs sí, vam fa poc Vam anar al, a la Lluna, a Figueres sí. al, Aquí al pub disco a la Lluna sí a fer una festa conjunta i Déu-n'hi-do va estar bé eh? per Carnaval, a les portes del Carnaval Molt bé, sí senyor uh, I a nivell uh, musical uh, què és el que poseu exactament? Tirem molt a la... No, no rigueu, no rigueu si, és parlar, no, no. si és per l'Arnau ja sé que tirarà house, però sí, vosaltres os... sí. vull que em digueu el home, el que el dents, no? Per això es porto Amb il·lusió no. em de, em de... <laughs> <laughs> et <Yeah. laughs> de marcar et eh? <laughs> <Es> de marcas <laughs> et de marcas <laughs> et de Eh, una línia diferenciativa que és el senyor Arnau Vila amb, amb el programa de ràdio, que sí que és més enfocat a la música house i llavors la línia diferenciativa eh, que ve a partir d'ell que és la música que s'emet a través de la tele. No, però de la tele sí que... també a, a, a la ràdio també fem una, una secció que fan David que és uh, la retrospectiva per internet i la retrospectiva d'ens. No, vale. Uh... <laughs> que en David li agrada molt fer aquesta secció i està bé, està bé sí, hi, ha, sí. hi ha una mica de tot la TV sí que és més enfocat a la música dents, que de fet és, és el que deia al principi, no? que com vam començar la TV era la nostra intenció era omplir aquest buit que hi havia a nivell de, de mm -hmm. música dents, també combinada, evidentment amb, sí, sí, sí, amb ben, la, la música actual, però no intentem tendir massa cap al house de fet el house tampoc té massa videoclits a la sí. tele hem de tenir aquest... Vaig, un cop, vaig eh? veure un dia des de, mira, des de casa la xicota al Canal Català, hi havia una companya vostra. La, la va, fórmula, sí. La fórmula, sí, sí. anava veient i, i feu doncs, coses, cosetes diferents, no? Una que, mica... Sí. Eh, combineu una mica l'actual, potser, amb els temes allò... Sí, sí a, part, el, a part del Digital Hits, ja això no, no, encara no ho hem explicat. A no. uh, la tarda, al Canal Català, uh, hi ha la secció que es diu la fórmula Digital Hits, que està dividida en, en diverses eh, seccions, diguéssim, estils musicals. Mm -hmm. Hi ha pop-rock, no sé, David, això ho sap més bé. Sí, hi no, el dance, sí, clàssics, el no? Fet, el que hem fet és fer una, un, un espai de videoclits presentats, perquè és el que sempre hem volgut diferenciar-nos. Són presentats cada dos vídeos hi ha presentació. Mm -hmm. I el que fem és, això, és, és aquest estil de música, la música actual dance, la música actual que s'escolta, i també al dance de l última dècada, que és, el, el, el, el, diguem-ne, els espais de videoclits que sempre hem, hem fet a la tele. Que la fórmula Digital Hits també té el seu passat uh, abans es deia Dac Interactiu i es deia interactiu perquè, mitjançant Us forreu els missatges, mòbils, no, vosaltres? Perquè... Eh, doncs la gent, sí, sí. Eh, sempre ho podeu veure, hi ha, hi ha, la, hi ha la pantalleta dels missatges, otro, eh? i des d'allà doncs, es podia enviar fet, missatges. I ara també, ara de també de es, fet, pot es pot fer, eh? Diria que hi ha més gent que segueix, segueix aquesta fórmula. Pels missatges. Pels missatges que no per la, la música. I, I aquí hi ha una, una, una persona. Eh? I per la presentadora, també, doncs, eh? que hi ha, hi ha moltes gràcies. Seguirà també a la Blanca Rosic. De fet, hi ha hagut dos presentadores, la Blanca i la Laura Santos, dues noies que que són les encarregades, sempre han estat de presentar aquest tipus de programes a la tele, fórmules musicals eh, basades en la música del Digital Hits i els missatges, eh, que això també és un sí, punt important. Eh. Sí, sí. I, bueno, I a part d'això, la gent també ens pot veure per un programa que fem els dilluns. No, és curiós, dic, perquè és curiós. Feu sí, de tot. No, aquí, aquí no, aquí han de vingut amb eh? la jaqueta sí. i l'han obert i sí. m'han sí. ensenyat de tot. D'aquí sí. sí, sí, sí, sí. hem, hem de diferenciar. Eh? Hem Això és una altra cosa. Eh? Sí. O sigui, hi ha una cosa que és la producció que fem, que col·laborem a la tele, i la, i la producció que és del el Digital Hits. Vale? Mm. Hi ha aquesta altra producció que ara el senyor Arnal Vila explicarà. Eh? Després d'aquesta aclaració, eh, hi ha molta gent que també ens pot veure a través del cabaret Volterre on sí, ha, ha, ha gent... actuat l'Aiveta, que sí. sí. Ah, exactament. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí molt bé. Estàs informat. Eh, la meva... No, home. Flasca. No, ho dic perquè és interessant, no? Perquè la gent de vegades queda sorpresa que, eh, per exemple, estan acostumats a veure un David així, Ei, què tal, com al així i presentant videoclips Gràcies, i no, a no. mi veiem a les discoteques i després veiem a mi fent de doctor de iaia doncs és una mica <ríe> sí. més... Ah, feies de vella, que sí, eh? Sí, la iaia remei. Ah, el doctor el doctor que fa diversos experiències. No, experi és interessant perquè fem experi experiments així casuals i ara... tal. Com anècdota, un, un dia l'Arnau, fent el personatge del deductor, no se li va acudir res més que fer l'experiment dels mentos i l'alcohògol amb un plató sí. que és, és, és un plató petit, evidentment, i clar, sí. uh, volguis no, fer, et, tot. fer aquest experiment va, va ser una mica perillós, eh? Sí, no, dir, no, no, eh? no hi, hi ha un petit incís i sí. és que faltava una mica el plàstic, havíem de posar un plàstic i no li van posar... <laughs> eh, no, uh, havíem de fer una piscina d'espuma... I, I, i van pensar calla com farem aquesta que va fer una puma? festa de l'espuma sí, eh? total, sí, no? quasi, quasi bé. Eh? per la, la pròxima festa de les discuitaques sí. ja Mentos i Fico cola, els ports que col·llà, ai de dir cola no podem fer publicitat, no, ah, sí, home, igual, no? és igual ah, sí, sí, eh? aquí és igual, home, sí, total. I ficam-lo Mentos allà i vinga, fotem li a badumbam. Ba. Déu-n'hi-do, senyors. Uh, bueno, evidentment, uh, tot ha canviat molt. Uh, ara suposo que és molt més fàcil fer un programa de, de tele, però expliqueu-me, a veure, la diferència, per exemple, entre fer ràdio i fer tele. Uh, evidentment, en el món de la ràdio és molt més senzill, perquè, bueno, un sol, per exemple, en, en ràdios així petites, es pot, es pot fer els programes, però en el món de la tele, imagino que és molt més difícil, molt més costós, no? Exacte. Mm -hmm. Sí, és el en ràdio, una persona mateix pot ficar els discos, pot ficar... Pot fer tota la programació i fer una fórmula una fórmula musical et tu sol a l'estudi tota una tarda i tranquil·lament pots fer tot un programa de ràdio mm -hmm amb tele és més complicat, necessites eh, operadors de càmera, necessites realitzadors, necessites el departament de maquillatge, el departament de, de vestuari, que que també sembla sembl sembl una tonteria, una bestiesa, però eh, oh, és, és televisió, no? Sí, sí, sí, I, sí, I que hi hagi, doncs, una sèrie de gent que estigui per el, el, el tema de vestiment, de, de, de pentinatge, de maquillatge i tot, que tingui una mica una mica clar i una mica de coordinació, doncs, és, és important. I ja després comencem a parlar del tema d'edició, el tema de postproducció, etc etc que David, doncs ho sap perfectament. Eh? Mm -hmm. I a nivell de... Sempre m'he preguntat, a nivell de videoclips, com funciona la cosa? Els a demaneu, els, a, a, els abaixeu? Eh? No, o sigui, ara... ara, ara, ara som tot jo, il·legals. Ara jo, sí. Som il·legals. Els em... em... em... ja? de... videoclips... Els mm. videoclips... És, és una, jo sempre he, he defensat aquesta... I de fet, és, és la idea que es defensa sempre. Els videoclips és una eina de promoció de la mateixa cançó. És una eina de publicitat de la música. Què passa, vale? Hi ha moltes discogràfiques que uh, els, els, els, els, els, els pots demanar que t'enviïn no? un cop al mes un DVD que t'envien a través d'internet que tu puguis descarregar amb un FTP d'ells que sí, sí, vale? et sí, sí. descarregues els videoclips no? aquesta és uh -huh. l'opció que et donen ells a més a més també uh, hi ha empreses que es dediquen exclusivament a gestionar aquest tipus de, de, de, de contractes amb les discogràfiques sí, sí. perquè tu puguis descarregar des de la seva web evidentment també uh, hi, ha, hi, ha, hi ha factures bastant elevades del que seria sí. l'SGAE, sí, sí, sí, sí, sí. però bé, yes, uh, s'ha de pagar no, i no farem comentaris, però yes, no? Hem un sou de, molt, de molta gent. Exacte. Bueno, va. Seguim, seguim, no? Sí, sí, sí. No, no, és que, és que ara no, s'ha no, quedat aquí mirant-me. Que, que... mirant no, jo sí, també sí. m'he quedat una mica així. És que, que m'encanta com parles de vídeo. Ui, que és meravellat. Sí, <laughs> <no>? Espectacular. Espectacular. <laughs> Bueno senyors, eh, ens veiem d'aquí poquet eh, El 21 de maig a la Festa Insession Vosaltres estareu allà eh, sí. Reportatge també de vídeo L'Arnau allà al mig a de la pista a Fondo, el que calgui no, Un anèdol que us havia explicat les, sí, les és, és curiós perquè Quan fas entrevistes d'aquestes Després et trobes tota la gent que t'agrada el Facebook Sí, Tot sí, sí, la sí, té, sí, que... sí Saps? Mola dius, això, eh? Sí, mola. està bé, està no? bé Mola si són noies sí. Si no sí. Ah, molt que vols, bé, vols gràcies, dir que... Oh, però... Només t'agreguen tios? <ríe> tot, tot, tot, tot, tot. No, però eh, és que ensino que t'agregui gent que no coneixes, eh? Sí, sí. sí. sí. sí. Favor, en part fotos, sí. Amb les fotos jo m'hi trobo molt. T'agregui mm. gent que no coneixes i dius... Molt bé, tu qui ets? Tu ets el guaperes que fa fotos, home. No, no, no, a més, no, a més... Altre... Sí, no? uh, gràcies! Una hora! No, uh, el, el que és interessant de les fotos més concretament per la nostra part és que les fotos... Uh, si ens ho demaneu, poden sortir per la televisió. Mhm. Uh -huh. I, i a la gent doncs, sembla que no, però fa gràcies això hem rebut moltes eh, perquè al Digital Hits a la secció final, això fa poc eh? que tenim, és bastant sí. nou ens eh? e poden enviar les fotos i nosaltres doncs, les dediquem inclús a la televisió mm i al videoclip, veig unes vies de contacte i al nostre Facebook que sí, sí, sí. Endavant, sí, sí com us poden trobar Dia's... la gent? Vies de contacte, hi ha diverses vies de contacte que una són el Facebook que és la via habitual, que és la que és més gent fa servir, no? ens adjunta la seva foto, la posen al Facebook i també llavors hi ha el que seria la nostra adreça de correu electrònic. I un petit comentari, fa potser mitja hora que parlem de la web i no em dit quina web és. Seria est no, molt no, bé, no, no, bé no, comentar-la. No, jo és crec fàcil. que la, la gent ja està googlejant, no? Eh, Perquè és home. molt fàcil això. No, Digitalhits.cat, ja ho sabeu, és la nostra sí? adreça eh, doncs de contacte per poder-nos dir qualsevol cosa. No. I el Facebook, evidentment, Digitalhits, hi només cal ficar Digitalhits. A més, em, ja em, sembla que, em sembla que és un dels nostres hàndicaps, entre cometes, importants, no? Que la gent pot, eh, pot compartir les seves fotos i que es vegin a la tele, no? Perquè és una cosa que sempre la gent interessa a tu que has sortit la teva foto a la tele, mm -hmm. saps? Vull dir que és una, és una de les coses que suposo, entre cometes, no? Que ens pot diferenciar, de moment, uh -huh. d'altres sí. tipus de pàgines web que es dediquen a fer fotos. Inclús, no? inclús sí. m'atreviria a dir que a l'entrada del departament de fotografia el Digital Hits ha pujat d'una manera espectacular i la gent ens ha conegut molt més. No riguis, David, perquè és veritat. No, no, sí i tant, no? i tant. No, no, sí, sí, sí. Realment eh, estem molt contents del que serien les visites de la nostra pàgina. No, no ens esperàvem, o sigui quan vam començar a fer aquesta web jo personalment no m'esperava que tinguéssim aquest nombre de visites pel que fa a les fotos les fotos és una cosa que funciona molt bé amb festivals importants, funciona molt bé Midnight Festival, funciona molt bé hi han moltes visites, gent que es, es descarrega les fotos. De fet cal dir-ho la idea d'incorporar les fotos és el nostre company Lover Coll. Això sóc, cal remarcar-ho, mm, no, Albert? Sí, com, jo... com, com se't va acudir aquesta idea sí. de fotre'ns aquest mort de sobre? Sí, sí, no, me, sí, hi ha una explicació. Jo, abans eh, de juntar-vos amb, amb vosaltres dos, que va ser unes eleccions de la meva vida aquestes complicades... Mm, sí, sí. Nosaltres també, a l'hora de saptar-te. Sí, sí, sí. Abans sí. sí. eh, feia fotos per la discreta del Hot Fata i vaig tenir una idea de fer una web tipus TicTillate, dit ja moixins, de sí. fotografies, per mi però clar, trobava, estava sol, era molt complicat fer-ho i, i jo m'ho vaig deixar apartat una mica sí. i un bon dia eh, va, que plovia vaig... no, no plovia no vava, no vava. No vava. Eh, vam anar a mon i em vaig trobar aquests dos senyors ui sí. I entre la copa de vina i la copa de cava vam, vam deixar aquesta idea i, i vam continuar parlant després... Tot surt així amb el col. Sí, o sí, o sí. copa de vino, copa de cava, hosti, fem això, vale, hosti, fem un fill, vale. No. Bueno, en resum, que després vam continuar parlant i jo anàvem l'idea de les fotos, en David amb l'idea del vídeo fer per internet i vam sí. dir... Collons! Ai, perdó que ho digui així, però... Ai, ai, no, és, no, no, és, que, és que va així, va així. Va així de natural. De natural. Dir, sí, és que... Això, així, i ja està bueno, -hi uh, i una discoteca que vulgui fer un reportatge amb vosaltres que, que, com puc contactar amb vosaltres molt com... fàcil uh, es pot enviar una adreça de, ai, un missatge un mail perdó, a la nostra adreça de correu tronicinfo arroba doncs però ens envien aquí les seves dades i ja està el telèfon els hi podríem donar al nostre mòbil però tampoc cal no? perquè llavors les, les fans de l'Arnau doncs, uh, no, després s'aturaríem des, no, les línies no, no, no, no. no no, ara, ara, ara, ara, en sèrio, si algú es volen informar doncs molt fàcil, ens envia info.digitalhits.cat i eh, al cap de pocs minuts, doncs eh Estarà informat de totes les possibilitats que hi han a, a la nostra pàgina web. Ha, ha estat de... comentant no sé què del mòbil, sí. que ja t'estan trucant, eh? T'estan trucant, exacte. Sí, sí, sí. Estan sonant sí. tot de mòbils, aquí. Sí, sí, això, això és a les teves fans que t'estan escoltant en directe per la ràdio. David. Sí, sí. Doncs ja ho sabeu, digitalhits.cat, tota la informació de, de vídeos, inclús també tenim la secció de ràdio, uh -huh. eh, que allà doncs, tenim alguns dels programes i sessions doncs que també fem. I perspectives de futur eh, o vosaltres viviu al present i que surti el que surti? Vivim el present però amb però intencions. En el futur. Sempre, sempre. Mm. Jo, jo, jo almenys soc una persona i em sembla que ells dos també que es passa el dia pensant en coses que pot fer de cara de les properes setmanes, els propers dies, nous projectes però de moment eh, personalment estic molt content del que seria la bàsica que hem muntat ara que seria tant a la tele com a la ràdio també a la pàgina web. Són tres coses que em sembla a mi que funcionen bé i que si ningú ens posa obstacles pel camí uh, espero que podrem anar, anar, anar seguint bastants anys uh, fent mm -hmm. aquest tipus de coses llavors més endavant ja uh, sempre es van... Sí, això si es va, això es va es veient acabant. la gent esperem que ens vagi coneguent, que la gent els agradi el nostre producte que fem i, i nosaltres encantats. I la cosa més important és que fem això perquè a més a més ens agrada mm -hmm. i crec, crec sí. que és dels pilars fonamentals fer les coses que t'agraden eh, i que puguis disfrutar-ho, i a més a més si hi ha beneficis i la gent els agrada, doncs millor que millor jo estic segur que, que la cosa us funcionarà bé perquè sou una gent molt maca, de veritat, us veig amb molta il·lusió i, bueno, a part que porteu temps i ja que, que es nota que, que, que, que les coses, doncs, la sabeu portar bé, doncs, segur que amb una mica més d'empenta, amb una mica més de promoció, doncs, arribareu amb una mica més de temps, no? Vaja, sí, sí, sí, és, sí. És, és això. És temps, és temps. Eh? Arribareu arribareu mm. allà on te mereixeu estar. Eh, no sé si em deixo alguna cosa per comentar, vull dir, us dono el vostre minut de glòria, eh, no sé vosaltres mateixos... No, no de, fet, de fet, agrair sí, sí. Uh, a tota la gent que, que ens segueix, tota la gent que ens està escoltant i que ens coneix, doncs, evidentment, agrair al uh, dia a dia Uh, doncs que segueix tot el digital kit sí, sí. i totes les seves branques del grup. Sí, sí, no, exacte. A més a més, són aquelles petites coses, encara que tu estiguis fent un, un, una feina que, clar, els ministres de comunicació la té de la ràdio, uh, en, encara que sàpigues que hi ha gent que t'escolt i, i que et segueix, està sol. Quan tu estàs davant de la càmera, sí, està sí, sol. Sí, sí, sí. D mm. Llavors, uh, sempre, sempre, ostres, sempre agrada, no?, que algú d'entent uh, de, de en quant, no, et uh, uh, anir pel carrer o et diguin alguna cosa almenys agrada, perquè veus que la gent eh, que ha una, una mica d'interès que la gent està a l'altra banda i que et segueix, no? Almenys és una coses de les que ens motiva a anar seguint fent aquesta feina. Companys eh, gràcies per tot i, i endavant. Gràcies a Una vos, abraçada. Gràcies. Moltes gràcies. gràcies. Déu Albert. Déu, ma. <ríe> Cabron. <fixi> but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 El teu cos demana incèssions. Toma aquest any, eh? Sí senyor, acabem amb màquina perquè per aquí ens pregunten com vam començar el programa doncs per sort o per desgràcia no tenim cap tall dels nostres inicis ni tampoc recordo la cançó amb la que vam començar sóc un desastre, ho sé, però sí que me'n recordo del tema amb el que vam acabar la primera edició, és aquest Angels de d'Alfa Industries aquí el teniu, aprofitem aquests darrers minuts per saludar a la penya del Facebook, com per exemple són en José Luis Gómez en Xavier Marcadé, en Guillem Martín, Manuel M.G., Luis Naval, Albert Coromina, Guilla Secas que ben aviat tindrà el nou tema de Rio, eh perquè es queixi en Joss Pujol, Diego Puertas Luis Ramírez, en Fran Pardillo, l'Avento, la Cristina Rodríguez, a qui espero el proper 21 de maig, a la festa Incession a Millenium, i a tots, doncs res, que gràcies, que us estimo molt, en sèrio. Fins aquí el Gran Guardians i l'entrevista amb el Digital Hits. La propera setmana s'acomiada de l'Incession l'estimat DJ4, amb qui vam compartir unes quantes hores d'Incession. Soc DJ Barbes, a cuidar-se molt fins la propera setmana. Mua.